Vannak, akik szerint lerágott csont, de vannak, akik úgy gondolják, kutyakötelességük beszélni róla. Mi a helyzet, a helyzet ma az állatvédelem területére? Foggal és örömmel. A Civil Rádió új állatbarát műsora. Az FM 98.0-án. Várjon önöket a műsorvezető Timár Andrea. Jó napot kívánunk a mai adásban, négyen vagyunk a stúdióban. Legnagyobb boldogságomra nem csak emberek, hanem egy vörösvércse kislány, egy egyéves vörösvércse kislány. Nincs személyneve, de egy nagyon szép példány, és nagyon barátságos állítólag, és bele fog majd szólni ő is a műsorba. Itt van velünk dr. Berkényi Tamás, a Vadmadár Kórház alapítója és állatorvosa, illetve Kazinci Bánint, aki a műsorban műsorvezető társam lesz, és üdvözők a hallgatókat. Uh, minden, ahogy mondtam ennek a telefonban, minden új lesz nekem is, és talán a hallgatók, akik most minket hallgatnak, ők se olvastak előre, hogy mi mindennel foglalkoznak, de benne van a nevükben Vadmadár Kórház, két telephelyük van most már, elmondja, hogy hogy kezdődött, ugye egy pár mondatban. 20 éves a történet, jó napot kívánok mindenkinek. 20 évvel ezelőtt a Székes-Férvári Székes állatkórházban, tehát egy teljesen átlagos állatkórházban dolgoztam, ahova behoztak egy madarat, egy sérült vadmadarat, hogy gyógyítsuk meg. Én mindig is szerettem a madarakat, ezért meggyógyítottam, aztán elterjedt, hozták a következőt és a következőt, és egy idő után olyan mennyiségben érkeztek a, az amúgy... E üzleti alapon működő állatkórházban, hogy létre kellett hozni egy önálló vadmadárkórházat, ahova tulajdonképpen átkerültek azok a betegek, akik mögött nem állt egy fizetőképes gazda. Nekem uh -huh. ez a munka nagyon megtetszett, nagyon, meg, nagyon szeretem őket, szerettem őket mindig is, és azért hoztuk létre a vadmadárkórházat, ami tulajdonképpen levált az állatkórháztól egy önálló azt nem mondom, hogy önálló ő, üzleti alapokon működő valami lenne, hiszen alapítvány annak összes nyugével és gondjával, de egy önálló intézményén nőtte ki magát az elmúlt húsz évben. Na várjon, először is önő, ugye általános állatorvos volt, és abból valahogyan képződött a madarak, vagy valahogy levált spe specializálódott a madarakra, ugye? Tehát, hogy ez úgy kezdődött, hogy ez sok páciense volt, akik madarak... Előb előbb szerettem a madarakat, aztán lettem állatorvos... Aztán utána specializálódtam az egzotikus állatokra. Magyarországon van ilyen állatorvos képzés, ez egy másoddiploma képzés, ahol egzotikus állatok szakállatorvosa lehet az ember. Én ezt végeztem el még az egyetem után lényegesen később, és ott már célezottan a madarak miatt. De állatorvos is, ha jól értem, azért lehet, mert a madarak nem a kutyák, nem a nyuszik, nem a cicák, nem a szörös kisállatok, hanem a... Martin? Nem, akkor, akkor nem csak a madarak voltak, minden, ami állat, az, az, az, az, az így működött nálam, ez volt a fontos. Az összes nyaramat lentöltöttem Zalában az ottani nagymamám, hajkuráztam a teheneket, a libákat, kacsákat. Hmm. Tehát meg volt ez a fajta elkötelezettség, nagyon-nagyon korai eh, kortól kezdve. Öt éves koromban mondtam kiállítólag, hogy áltós leszek, és azóta sem mondtam mást. Eh, hmm. A madarak azok mellette jöttek, tulajdonképpen egy ilyen igazi panél gyerek vagyok, a, ahol a szüleim nem, nem engedték az állattartást, nem kedvelték a különösebben számított tartását. Um, és hoztuk üzdelmek árán, megengedtek egy pár zebra zebrapintyet. Tulajdonképpen ők tehetnek arról, hogy én elindultam a madarak útján, hiszen ez volt az egyetlen állat, amit beengedtek akkor a panellakásunkba, csak hát ez viszonylag gyorsan kinőtte magát, és egy év múlva azt vették észre a szüleim, hogy 30 madárra lakom a szobába, és hát ezt ah, nehéz. Akkor az volt. egy párból ah, Az egy párból, igen. Hát akkor értemszerűen, amikor megszülettek az első fészek aljak, akkor rögtön nekiálltam újabb párokat kialakítani, illetve cserélném. Hát nagyon -nagyon komolyan belevetettem magam. Kb. 7-8 évesen a disztmadár tenyésztésben, voltak támogatóim, mentoraim, ez a, a, a, akkor még ugye nem így hívtuk őket, de támogattak az ottani felnőtt disztmadarasok, segítették ezt a munkát, és hát én nagyon-nagyon elmentem ebbe a madaras irányba. Ettől függetlenül, amikor elvégeztem az egyetemet, akkor a Székesférvári Állatkórházba kerültem, ahol abban az időben még minden volt, tehát volt, még, még, még volt disznó, illetve marha is, rengeteg e, marha császárt végeztünk, például Sertés császárt végeztünk, ami ma már szinte nem is létezik, és akkor szép lassan az elmúlt. Miért nem létezik? már. Hát nagyon-nagyon elfogyott a kórházi kórházban végzett császármetszéseknek a számú, hogy az állatállomány, a haszonállatállomány is azért csökkent mm -hmm. abban az időben, de ez nagyon komolyan ott volt még az állatkórház profiljában, és és egyik napról a másikra amikor elment egy lóval foglalkozó állatorvosunk, akkor át kellett venni a lovas részét is a munkának, ami nagyon jól sikerült, mert egy másik szerelem lett a, a lovakból, a mai napig is vannak lovaink eh, otthon, eh, a madarak pedig a mindenek fölötti szerelem, a mindenek fölötti eh, elhivatottság, eh, tehát valóban nekem ők vannak az első helyen. Na mondjam, mit szeretett meg a madárban? Miért szerethetőbb a madár, de nyilvánvalóan nem általánosságot fog megfogalmazni. magának. Mi, miért lopta be ez a fajta pont a szívébe magát? Azt gondolom, hogy ezt nagyon nehéz, nehéz lenne elmondani, hiszen amit én a madarakról elmondanék, azt egy lovas állatoros, egy kutyás állatoros, egy macskás De is el tudná nem mondani. Nem. Én hihetetlenül szeretem a, ne, nekem a madarak gyönyörűek, azt gondolom, hogy szentosan szépek. Igen. A vadon élő madarak egy fokkal talán még jobban tetszenek, mint a házi kedvencek, hiszen ezek repülnek. Ha valaki meglátott már egy, megnézett egy, egy madár szabadon engedés nálunk, ugye a kórházban az a fő cél, hogy elengedhessük őket a gyógyulásuk végén, hát annál gyönyörűbb dolgot én nem tudok elképzelni, amikor egy madárot repül föl. Hihetetlen szinkavalkádokat láthatunk, hihetetlen a testfelépítésük. Ha állatorosként például megnézem egy madárnak a, a, a testét, az teljesen más, mint az emlős állatoké. És emlős állatok, persze megint nem szabad őket egy kalap alá venni, de ha megnézzük a madarakat, annyira különlegesek, annyira speciálisak, ez is az egyik oka, hogy erre külön kell specializálódni. Hiszen például a csontozatuk teljesen más, nagyon kis vékonyka, a légzsákéknek a felépítése a szervükben. Minden arról szól, hogy minél könnyebb legyen és minél könnyebben repülni, minél könnyebben repülni tudjon, és minél kevesebb súlyt kelljen vinnie. Nagyon érdekes dolog történt egyik nap, bejött egy, egy önkéntesünk, nálunk hozzánk úgy kerülnek be a madarak, hogy valaki megy az utcán, talál egy madarat, vagy az erdőben talál egy madarat, és behozza. Egy fiatal hölgy hozott egy vetési varjút, sérült vetési varjut, amit megnéztem, és ott vele együtt vizsgáltuk meg a kórházban, és az egyik szárnya sérült. És hogy én elkezdtem vizsgálni a szárnyát, Általában az a módszer, hogy egy picit benedvesítjük a, a tollakat egy kis fertőtlenítőszerrel, hogy jobban láthassam, ugye letapadjon uh -huh. egy kicsit a toll, És a, a hölgy felsikított, amikor meglátta a Nagyon madárnak a bőrét, igen, a, meglátta a bőrét, hogy a benedvesített bőrön átütöttek a, az erek, az idegek, a, a, a csontok, az inak, és minden. Tulajdonképpen minden látszott olyan, mintha, mintha nem is lett volna a madáron, uh -huh. madáron semmi. Teljes egészében elénk az anatómiá, és ő döbbenten kiáltott fel mi ez a hatalmas és mondtam, hogy egy semmi seb nincs. A madárnak ilyen a bőre, Aha. ráadásul egy tollal nem fedett eh, rész volt, eh, ahol mindent láttunk, és teljesen megdöbbentő, azt hitte, hogy ott van egy hatalmas eh, folytonság hiány a bőrön, és egy hatalmas sebet láttunk. De hát ez nem az volt, ez csak az iszonyatosan vékony kis hártyaszerű bőre a madárnak. Tehát ilyenből van rengeteg. Engedje meg egy megjegyzést nem is kérdést tulajdonképpen csak, mert amiközben néztem, hogy milyen műtéteket csinál, és hogy milyen pici tűvel meg ott egyáltalán, és most itt másodszor akkor jutott eszembe, amit még nem mondtam, de mindjárt mondom, hogy mi? Amikor itt azt mondta, hogy a ló, meg a tehén, meg a császármény, hogy szóval nyilván az más eszközöket igényel, szóval visszakanyarodva arra gondoltam, hogy, hogy mennyire finom mechanikai ügy ez a, ez a, a madárállatorvoslás, de hát akkor nagyjából erre pont most Iszonyatos nagy kihívás, mint sebé sebészeti kihívás, nem? Úgy különben? Minden szempontból iszonyatosan nagy kihívás, hiszen teljesen más képviselkednek, teljesen más a testfelépítésük, a méretek is mások, tehát mi már örülünk egy egerésző évnek, ami ott 600 g is elérhet, és akkor már van egy majdnem kismacska vastagságú csontja, de... Tavaly, tavaly műtöttem például egy 13 g-os cinkének a lábszárát, azt a sípcsontot ugyanbe belerugunk, akkor, akkor érezzük futás közben, hogy elesünk. Ez egy annyira vékony, picike kis csont volt, hogy egy, egy kifejezetten vékony injekciós tűt kellett kerítenünk, az úgynevezett inzulintűt. Ö, mm -hmm. Akkor a, a, a, tudtam, tudtam beletenni csak abba a vékony kis csontba, mert belülről rögzítettem. Ezt úgy kell elképzelni, ezt a műtétet, mint amikor egy szívószálba bele, belehúzunk egy kötőtűt, és a kötőtű belülről rögzíti a, a, a szivószálat. Tönképpen a madaraknak annyira De. vékony a csontja, mint egy szívószál. ha azt elképzeljük, hogy elszakott eltörik valahol, akkor mi ezt belülről rögzítjük. A madárnak a csontja nem alkalmas arra, hogy csavarokkal, lemezekkel rögzítsük, mind ahogy a mi esetünkben, vagy kutyáknál, mazsáknál például a kollégáim. Teszik. Ezt nem bírja el a madárnak a csontja. Egy pici csavart belefúrnánk abba a bab pillanatba, szétroppannak. Hát csak ilyen nagyon vékony kis drótokkal tudjuk belőle be rögzíteni. De úgy láttam a filmeken, hogy se nagyítót nem használ, se asszisztenciája nincsen. Tehát egyedül ott dolgozik a. a... Asszisztenciám van. Tehát Igen. a műtétek, ezek ugyanolyan komoly műtétek, mint, a, mint, egy, mint egy embernél vagy egy más állatnál elvégzett csontműtét. csontműtétek, amúgy is mindig a legnagyobb sterilitást igénylő műtétek. Tehát ez van asszisztencia. Uh, valóban nem használunk, uh, uh, használunk nagyító uh, nagy szemüveget. Uh, lehet, hogy ez azért van, mert, mert nekem van egy, van egy másfeles olvasó szemüvegem, és a műtétek esetében ezt szoktam átcserélni egy, egy lényegesen erősebb olvasó szemüvegre. Hogyha ennyire pici madarat, például a 13 most címkének a látszáscsontját kell műteni. Aha. Uh -huh. um, um. Bejött a képeket csinálni a madárról, amiért csak azt szeretném mondani, hogy ha nagyon közel megyünk, akkor, akkor jó, akkor hangos, de nem baj. Így van, ő már, ő már jelez a, a kis megszokott környezetét, azt, amit megszokott az elmúlt 10-15 percben itt a stúdióban, megint megzavart egy idegen, és már jelzi is, hogy valami nem tetszik neki. Ez, ez nála az a hang. Hadd kérdezek még az állatorval, vesézzük ezt a témát ki valamennyire. Azt szeretném meg, megtudni, hogy mi minden történhet egy madárral, amitől megbetegszik egyrészt? Tehát mi, mi történhet egy madárral? Másrészt, hogy honnan lehet tudni, hogy egy madár vak, ahogy ő például ez a kislányvércse, honnan lehet tudni, hogy fájdalmai vannak, honnan lehet tudni, hogy mondjuk így kezdjük -e így itt? És nagyon sok kérdés érteni, és egyszerre nagyon sok madaras foglalkozást tartok a gyerekeknek, és ott mindig az az első kérdés, hogy mit gondoltok, miért kerül be egy vodon madár egy vadmadár kórházba. Illetve van egy másik kérdés, hogy miért kell vadmadár kórház, erről majd beszéljünk esetleg egy kicsit később. Tehát miért, kell, miért kerülnek behoznánk. És a gyerekekkel nagyon hamar elszoktunk odáig jutni, hogy a bekerülésnek 99%-ban az emberi tevékenység az oka. Uh -huh. A hozzánk bekerülő madarak jelentős része áramütött. Tehát vannak a vezetékek, a légvezetékek, amelyekre fölülnek a madarak, hiszen repülés közben amikor megpijennek, az oszlop közelébe felülnek a vezetékre, és ahogy a szányukkal csapnak egyet-kettőt, hogy az egyensúlyokat megőrizzék, elinduljanak, vagy leszálljanak, akkor összeérnek a, összeérintik, a, a, zárják az áramkört, ugye, és a, a, a két vezetéken keresztül őket, és ez az egyik leggyakoribbok. Ezt meg lehetne akadályozni abban az esetben, hogyha a vezetékeinknek az a szakasza, ami az oszlophoz ér a szigetelt lenne. Sajnos uh -huh. nálunk nem így van, más országokban egy picit jobb a helyzet, ezért rengeteg az áramütés. Egyes beszélések százezes 100 100 nagyságrendűre becsül, becsülik az áramütött madarakat. A másik, ha már áramütésről van, szó égvezető. légvezetéknek. Mert szinten százezer? Igen, igen, százezres. Uh -huh. um, igen. A másik, másik ok, ha már a vezetékekről beszélünk, a légvezetéknek repülő madarak, a gólyák és a nagyobb testű madarak nem annyira könnyen vírusnak a belekerülnek egy, egy vezeték rengetegbe. Náluk előszak ott fordulni, hogy hogy neki nekirepülnek, és tulajdonképpen egy, egy traumás sérülést okoz számukra az ütközés, vagy akár meg is éghetnek a madarak. Az több következménye is lehet, azt mondanám picit ironikusan, hogy elpusztulnak a madarak a, a, a az áramütés következtében, talán ez a legszebb ugyanis abban az esetben, nem pusztul el, akkor az áramtés következtében vagy megégnek, vérről képződik a, a, az érintett végtagokban, megszűnik a keringése, és tulajdonképpen élő állapotban elhal egy-egy végtagja a madárnak, és ebbe belegondolni is borzalmas, hogy mit jelent, amikor valakinek egy keze vagy egy lába elhal, a madár nem röpképes többet. Tulajdonképpen várja a halálát ki a természetben, addig, amíg valami ragadozó el nem viszi, vagy éppen arra nem jár egy ember, aki behozza hozzánk, és megállapítjuk az áramütésnek a tényét, attól függően, hogy mennyire előre haladott a, a folyamat. Tudunk vagy nem tudunk rajta segíteni. Itt az esetek egy részében az áramütésnél amputálásra kerül sor. És ha amputálás, akkor értelemszerűen az a madár már nem kerül vissza a természetbe. Az amputálásról is beszéljünk majd, de várjam még. Mit, mit tud még? Én láttam, hogy megvan lőve egy madár. Így van a másik. Az emberi tevékenységet kell végvennünk. Mérgezett madárból rengeteg van. Hozzájutnak az emberek olyan méreganyagokhoz, amelyeket mérgekhez általában itt mezőgazdasági vegyszerekről van szó, amelyeket nem feltétlen azért helyeznek ki, hogy a madarat elpusztítsák, de csalétkekbe elhelyezik, hogy az arra járó kóborkutyákat, duvadakat és egyebeket elűzzék, elpusztítsák a területről a madarak, főleg a ragadozó madarak, értem szeren ezekre a csalétkekre, húsalapú csalétkekre rámennek, és ők is fölveszik a mérgeket rákcsálók esetén a mérgezett rákcsálók elfogyasztása hasonló veszélyt okozhat náluk. Illetve a kártevűrtásról van szó, akkor a, a amivel egyre többet találkozunk, és iszonyatos szintén ezek a ragacsos ö, ö, ö, rákcsáló ö, csapdák tulajdonképpen egy ilyen ragasztószerű trutyit kennek föl különböző falapokra, deszk vagy felületekre azok, akik a ragadozó, vagy a, a, a rákcsálótól, meg akarják, vagy mentesíteni akarják a területet, és ebbe a ragacsba, ahogy beleful, belefut az egér, tulajdonképpen nem Hogy tud sem. kijönni többet, és élve e, ott vergődik egészen addig, amíg elpusztul. Ebbe a ragacsba, ezt kiteszik a, a házak tetejére, a párkányokra, és a többi, ezek, ezekbe ragadnak bele, általában a kisebb énekes madarak, ilyenből rengeteget kapunk, és iszonyatos kínok között pusztulnak el, vagy ha nem pusztulnak el, hanem megkapjuk egy, egy, egy ragacs halmazba, e, Vergődő vörösbegy fiókát, vagy vörösbegyet, vagy valami hasonló kis madarat nagyon-nagyon komoly feladat ebből a ragasból kitisztítani ne őket. Az esetek jelentős részében, hiszen oldószereket kell ilyenkor használnunk, a madarak elpusztulnak, jelentős részben elpusztulnak, akár a gyógykezelés alatt is. Úgyhogy ez egy, ez, ez egy újabb, újabb nagy téma. A említette a lövedékeket, teljesen elmebeteg helyzet van akkor, amikor ma a Vadmodár fehér hoznak belő csebbel. Egyre gyakoribb. Én, amikor gyerek voltam, akkor még azt tanultam, hogy a fehérgóját azt mi szeretjük, és az a mi madarunk. Ma pedig azt kell látnom, hogy minden évben érkeznek lelőt fehérgóják. Semmilyen értelmes oka nem lehet annak, hogy lelőjük a madarat, hiszen nem eszi meg senki, semmi értelme nincsen. Azt sem nagyon lehet mondani, hogy zavarnák az embert, hiszen ezek azért nem, nem annyira jönnek be a lakott területekre. A legrosszabb az történhet, hogy a villanyoszlopra a közelünkbe fészket raknak, aminek valóban vannak kellemetlen következménye, ez tagadhatatlan. Hiszen, uh, hiszen a, a zsákmány a maradéka ott lesz a környéken, körbe piszkítanak tagadhatatlan, hogy ez nem kellemes de azt gondolom, hogy lelőni akkor sem túl szerencsés rengeteg védett állat védett madarat uh, uh, kapunk lőcsebbel. Uh -huh. és semmiféle, semmiféle okot nem tudunk arra találni, hogy, hogy, uh, hogy ez miért, mi, mi, miért végezhetél az ember nem tudom elképzelni, hogy mi lehet a motiváció és ami nagy, nagy, nagyon nagy csoportja még a sérüléseiknek uh, mennél a vörös Vércsérnél is uh, gyakran tapaszt, vagy a vörösvércséknél is gyakran tapasztaljuk, azok pedig az autóban esetek. Aha. Ahogy nőnek a, nő, a, nő, nő az autópálya hálózatunk, vagy nő, nő az úthálózat, egyre több madárnak zavarja meg a vonulását, a napi rutinját is a, a, a, a forgalom. Um, azt gondolom, hogy talán az áramütés mellett ma ez a legnagyobb, a másik legnagyobb csoportja beérkező betegeknek és ez mindig traumás sérülést okoz madarak esetében az elején elmeséltem már, hogy vékony a csontjuk, pici kis törékeny állatokról van szó, szinte mindig törésekkel kerülnek be, töréssel és persze, lágy sérüléssel, rengeteg a koponyás sérült madár, rengeteg a tüdővérzéssel érkező madár egész az elmúlt héten talán jött 5 vagy hat, mindegyik tüdővérzéssel és sérüléssel. Ők az útszérén hmm. üldögélnek magányosan, ez az, amit mindenki láthat. A, a, az úton, hogyha ha, a ez kocsival rendelenes. mennek, ő az, aki ott kínüldögél magányosan mindig az oszlopokon vagy a fákon, és hogy átrepül az, út előtt, az úton elcsapják. Nagyon-nagyon uh -huh. gyakori. Nem tudom, hogy ebben az esetben mi a megoldás, a többinél el tudnám mondani valójában, hiszen tudjuk, hogy lőni nem kéne a madarat az áramítéseknél. Mi a, mi a megoldás, a ragacsos rákcsáló biztos, hogy meg kellene szüntetni és be kellene tiltatni. Uh -huh. szerint a közúti forgalomnál egy kicsit nehezebb a helyzet, már azt gondolom, hogy ott is vannak jellegzetes vonulási útvonalak. Tudjuk, hogy melyik, melyek azok a területek, ahol, ahol onnan például több madarat sérült madarat kapunk. Uh -huh. mert, mert valamiért az, az, egy, az egy fontosabb terület a madaraknak, itt lehetne azért tenni, valamit lehetne, ha más nem asztókat kihelyezni. Láttam ilyen példákat különben, nem túl elegáns, májusvas szerű libegő lobogó nyavajákkal, Madár Így van, madár szerűségeket kitesznek az útra, akkor azt a területet elkerül. A madár persze mondhatják azt, hogy akkor majd máshol fog átrepülni az út fölött. De amit mondhatunk, az az, hogy 99,9%-ban olyan madár kerül be hozzánk, amelyik az emberi tevékenység miatt betegedett meg. Azok a madarak, akik... akik valamiféle betegséget szednek össze, elpusztulnak az erdőben, megbetegednek, ezekkel nem fogunk mi találkozni. Ezt a természet elrendezi. Uh -huh. Ö, még mielőtt a másik kérdéstre válaszolna, hogy miből látszódnak a jelek, a, a fájdalomra vonatkozó, vagy a, egyébként az örömre is, de még azelőtt mondja... <tos> Mennyire sérülékenyek a madarak? Picik, vékony a csontjuk, könnyen törik, de, de, de, de azért egy túlélő fajról van szó, nem? Hát ők a dinos, dinoszauruszok legközvetlenebb leszármazottai, tehát azért csak... Én azt gondolom, hogy, hogy ők sokkal sérülékenyebbek, mint amit, amit mi gondolunk. Nagyon rejtőzködő állatcsoportról van szó. A madaraknak, arra kell készülni főképpen a vadon élő madaraknak, hogy ők gyengének látszódnak, akkor nagyon hamar zsákmányá válhatnak. Tehát madárba biztos, hogy nem látunk hipohondert. Ezek megpróbálják az utolsó utáni pillanatig is eltitkolni azt, hogy bármiféle bajuk van, petkesen elégedetten üldögélnek a, a fa tetején, és mm -hmm. a következő pillanatban lefordulnak, mert olyan rosszakondjuk, mert bármi is történt velük. Soha nem fogjuk ezt előre észrevenne a természetben. Én azt gondolom, hogy, hogy ez egy nagyon-nagyon sérülékeny állatcsoport, csak mi nem látjuk azokat, akiket elveszítünk, hiszen a vadmadárkórházba beérkezik évente 5 madár, és azt gondolom, hogy ez, ez töredék, elenyésző töredék annak, ami elpusztul. Ebben évente a... 5-600, tehát rendben Hát igen, de most, a, most azt hónap. le, igen, igen, a téli hónapok egy picit csendesebbek, amikor az emberektől kirándulnak, akkor meglódul a bejövő madaraknak a száma. Hmm. Tehát teljesen jól látható, hogy nem azért kerül be hozzánk több vagy kevesebb madár, mert bárminek is szezonalitása van, hanem a kiránduló embereknek a függvénye, a kiránduló emberek mozgásától függ, ami hozzánk beérkező madarak száma. Van egy szép napos hétvége, akkor a Velencei kapunk az elmúlt héten kaptunk több, mint sirájt. Előtte uh -huh. héten nem kaptunk, nem azért, mert éppen egy járványtomból, vagy nem azért, mert valami, valami különleges oka lenne. Szép idő volt, kimentek az emberek. Ugyanezt történik uh -huh. az, a, a többi madárnál. Egy, egy rossz esős, sötét novemberi napon sokkal kevesebb madarat fognak behozni, de két nap múlva van egy szép hétvége, akkor hirtelen rengeteget találunk. Nem jellemző itt az is, pont ez a sirály, vagy, vagy az egyik, amelyikről olvastam ugye a, a Facebookjukon, hogy le volt gyengőve, már régóta nyilván nélkülözött a madár. Tehát, hogy van egy, van egy ilyen tendencia is, hogy az emberek nem mennek el. Most már tudják, hogy esetleg terjed a híre, hogy létezik valahol egy hely, ahova lehet vinni a sérült madarat. Nincs, nincs egy jó tendencia, hogy az emberek nem mennek el a sérült madár mellett, hanem egyértelműen. egyértelműen. Én csak arra gondoltam, hogy ha, ha, ha a borus sötét, rossz, idős, rossz idő van, akkor kevesebb madarat hoznak be, mint akkor, amikor szép az idő, és mindenki elmegy kirándulni. Hiszen többen vannak ki, mint csak erre, ja, ja, csak ok, erre utaltam, hogy, hogy igenis, amikor kin vannak az emberek, és sétálnak, ma már az erdő közepén is abban a pillanatban ugranak és megkeresik, hogy hova tudják elvinni a madarat, és folyamatosan jönnek. Olyan szinten megnövekedett a bejövő madaraknak a száma, és azt gondolom, hogy egyfajta elvárás ma már a Vadmudár Kórház felé, hogy novemberben szerintem Őt a világ első madármentő inkubátorát, amit a, a kórházba mentő inkubátoroknak a példája képpen Készítettünk egy olyan Tulajdonképpen inkubátort, egy olyan faládát helyeztünk el a vadmadárkórház bejáratánál, ami fűthető, szellőztethető, hűthető, szigetelt, és 24 órán keresztül biztosítja a madarak fogadását. Tehát teljesen mindegy ma már, hogy ki mikor, hol talál egy madarat, nem is kell azon gondolkozni, hogy felhívjon minket időpontot, egyeztessen, és a többé csak jön, automatikusan is beteheti ebbe az inkubátorba a madarat, és egészen addig, amíg, amíg nem futunk a madárért, addig ott melegben és biztonságban van a madár persze van egy egyértelmű egy, egy, egy használati útmutató az inkubátornak a, uh -huh. az oldalára elhelyezve, ahol megkérjük, hogy kapcsoljanak be egy gombot, amikor beteszik a moderát és hívjanak fel minket. A gombot azért kell bekapcsolni, mert akkor beindul a fűtés vagy a hűtés, illetve van egy, van egy villogó az inkubátornak a a tetején, ami, hogy foglalt, azért, vagy nem ami jelzi, ami elkezd villogni, hogy éppen madár van az inkubátorban, ami azért érdekes, mert mi sokoron a lakunk, vagy a domboldalon lakunk fenn, a falu fölött, és amikor elkezd villogni a piros villogó, akkor, akkor rögtön tudják az emberek, hogy madár érkezett a kórházba, és tulajdonképpen ők is szólnak már nekünk, ha éppen Aha. nem vagyunk ott, de mi a kórház mellett lakunk különben. E, illetve amikor megjön a madár, és kapunk, értesítést kapunk arról, hogy megérkezett a madár, akkor szaladok, vagy én, vagy az egyik önkéntesünk, vagy az egyik segítségünk, e, és rögtön ellátjuk a madár. Tehát ezt azért kellett létrehoznunk, mert, mert, mert annyira megnövekedett ma már a, az embereknek az a fajta igénye, hogy madarat szeretnének menteni, azt azonnal meg akarják menteni, és igenis ma már elvárják ezt is, mint bármi más szolgáltatást. Meg ahogy mondta egy madárnak, azért a segítségre nagyon gyorsan van szüksége, nem? Tehát ne, ha jól értettem, a sérülékenységük arról szól, hogy nem bírják nagyon hosszan a... A kritikus helyzetet állapotot Így van hosszabban Egyrészt erről, másrészt arról, hogy nekik nincsenek gazdék. Tehát, hogyha a kutyánk egy picikét kevesebbet csóválja a farkát, akkor már elszaludunk az állatorvoshoz. Hogyha rossz kedv és buksolyan szomorúan néz, akkor már elkezdünk figyelni rá. A madár, amikor meg, megüti az áram vagy elcsapja az autó, akkor nem állott mellette a gazdája, aki kezét tördelve rohan a, a segítségért. Uh -huh. Az a madár azt nem tudjuk, hogy mennyi ideig feküdt akkor már a földön, és milyen állapotban van. Én azt mondani, hogy a mi munkánk az körülbot kezdődik. Így, humán példát véve mondjuk, amikor, a, amikor az intenzív, meg a, meg a patológia uh -huh. között bóklászunk valahol, tehát amikor tulajdonképpen már, már majdnem betulnak minket, abban az állapotban kapjuk meg mi a madarat, és onnan kell el... Milyen százalékban gyógyítják? 47 százalék volt a tavaly, megnéztem, 47 a volt a tavaly, elengedett, tavaly az elengedett madarainknak a száma. Ez azt jelenti, hogy 100 behozott madárból 47-et elengedtünk. Ja, a másik fele, ugye itt közel a feléről van szó, jelentős része az első 24-48 órában elpusztul, ez pont azért van, mert ennyire súlyos, patológia közeli állapotba kerül be hozzánk, és egy részük pedig, mint ez a vörös aki itt egy szemsérülése miatt megvakult, nem visszaengedhető, tehát ő egy teljesen egészségesnek nevezhető madár, egy olyan picikis fogyatékosság ami miatt már nem engedhető vissza a természetbe, uh -huh. hiszen nem tud, nem tud két szemével körbefigyelni, ugye, ahogy kellene, tehát ő önálló életre alkalmatlan. 17% uh -huh. tehát az, aki, aki, aki, aki elment, ami iszonyatosan rossz szám lenne, mondjuk egy. Elment, egy a szabadba ment el? Uh -huh. Elment a szabadba, tehát szabad igen, visszatért a szabadba, ami egy nagyon jó szám vadnodár mentés esetén, világviszonylatban is. Tehát figyelem a különböző statisztikákat, ez, ez, ez egy jó eredmény, de egy borzalmasan rossz eredmény lenne, ha egy kutyamacska praxist működtetnénk ugyanilyen arányjal, és minden száz behozott kutyából, megvizsgált kutyából a felét nem adnánk vissza a gazdájának, hát nagyon gyorsan, <coughs> nagyon gyorsan be kéne zárni azt a rendelőt, vagy aztán nagyon gyorsan elrendeznének minket a gazdák. Itt viszont ez a 47 ez egy, ez egy ez egy nagyon jó arány, viszont azt is hozzá kell tenni, hogy ha valaki sikerorientált, akkor nem biztos, hogy a madármentéssel, vagy a vadmadármentéssel kell kezdeni a, a szakmai karrierjét, mondjuk állatorvosként, hiszen hiszen azért itt minden második madarat elveszítünk. Uh -huh. Ö, nem elfelejtve, hogy mi volt az a kérdés, amit még nem válaszolt meg, ami arra vonatkozik, hogy honnan lehet tudni a madárról, hogy jó van, rosszul van, fáj is Amit én veszek észre, nem biztos, hogy igazam van, de nekem úgy tűnik, hogy ez a vörös most már oldódik, körbe, -körbe nézni ha ásít. Nem is ad hangokat, sőt, talán még néha le is csúg. Vagy a álmos, nem? Nem létezik, hogy álmos? Nem ő, ő most már nyugalmi állapotba került, rájött, hogy nincs baj, megnyugodott, az állatok okosak nem vergődnek, nem ugrálnak fölöslegesen. Tudja, hogy itt van mellett a gazdája, hiszen most már egy éve velünk él, ez egyfajta biztonságot ad neki, azt is látja, hogy nem jöttek be újabb emberek, nincs változás, nem mozgunk, nem kell miért riasztania. Igen, ő most És megnyugodott. Old, old. Jó, mert hogy arra gondoltam, akkor legyen ez egy etap vége, most hallgassanak a Hagatok egy kis zenét, és utána visszajövünk. is a river, your heart is a, boat. And just like a water, baby baby born to float. And if life is a wild wind, that blows heart is Amelia dying to fly. Heaven knows no frontiers and I've seen for Two man's whips and man's james Where you thirst and you hunger For justice and right Then your heart Far warmer for the spark to hold us till the day when fear will lose its grip and heaven has its way. And heaven has its way. Önök a foglal és Örömmel című állatbarát műsort hallják a Civirádióban Rádióban az FM 98.0-án. Benne a vendégünk egy vörösvércse és a gazdája, dr. Berkényi Tamás, a Vadmadárkórház alapítója és állatorvosa, illetve itt van velünk Kazinci Bálint, aki majd ha kap lehetőséget, ő is fog kérdezni. Arra gondoltunk, bár ott fejeztük be a szünet előtt, hogy maradt kérdésünk önhöz, mint állatorvoshoz, de hogy le ne maradjon az adásból, veszünk a Vadmadárkórházról, mint alapítványról. Én megnéztem a fényképeket, és az első benyomásom az volt, és ö, jeleztük, hogy akkor majd itt ez szóba kerül. Hogy nekem úgy tűnt, hogy nagyon rendezett körülmények között, és gondolkodtam rajta, hogy, hogy szóval van egy kis tapasztalatom, hogy milyenek a kutyamenhelyek, vagy, vagy más menhelyek, és hogy amit láttam, az kifejezetten gusztusos, tiszta, zöldövezeti, mint egy ilyen ö, ö, a ketrecek egyformák, egyforma színek, szóval megdizájnol, de talán ez egy kicsit túlzás, de hogy egy nagyon szép körülményt teremtett, és hát az alapítványok, nem menhelyeknél, azzal találkozik rendszerint az ember hogy pénzhiány van, Hogy nincsenek megoldva a dolgok, és hogy ez önöknél hogyan van, milyen támogatásból élnek, hogyan, mik a nehézségek, és ezt pont most egy kicsit. Azt gondolom, hogy a Vodár kórház, illetve vannak az alapítvány, mert valóban van egy alapítványa. Semvel nincs jobb helyzetben, vagy rosszabb helyzetben, bármi más alapítvány. Ebben az országban, álatvédő alapítvány, sőt azt gondolom hogy egy picit rosszabb helyzetben kell, hogy legyen, hiszen kutyamacska sokkal népszerűbb, mint a madarak. A madarak egy picit olyan megosztó állatok. Vannak, akik nagyon szeretik, és vannak, akik nagyon nem szeretik őket. De az biztos, uh -huh. hogy lényegesen kisebb a támogatás, támogatottság akár a társadalmi támogatottság is madarak, a madarak irányában, mint mondjuk egy kutyamacska menhelyre. És ezt megnézzük, hogy hány kutyamacska menhely van, vagy hány madár menhely van az országban, akkor ez egyértelmű látható is. Madárból? Aha, modern madár, menhely. Madarak, madarakat e, e, ellátó állatorvos által működtetett, és itt az állatorvoson nagyon-nagyon komoly uh -huh. hangsúly van. Állatorvos által működtetett vadmadárkórházból kettő van. Pontosabban van egy Fehérvárom és sukorom van egy vadmadárkórház, ami <coughs> ugy az, ugyanannak a, a, az intézménynek a két telepe, illetve van Vortobágyon egy másik, szintén állatorvos által működtetett. Ha volna Debrecenben, akkor tudná? Csak azért, mert mintha azt lehet... Igen, tehát állatoros által működtetett, ez a kettő van, illetve, amit nem szabad elfelejteni, és ez segítség lehet mindenkinek az országban, az állatkertek, minden állatkertnek van állatorosa, és minden állatkerti állatoros szintén képzett eh, madarakra, exotikus állatokra, ami, ami nekem is megvan. Tehát én azt gondolom, hogy ez a, ez a, a, a legfontosabb. Van nagyon-nagyon sok mentőhely, akik fogadnak madarakat is, ahol nekem mindig nagyon-nagyon azok a fenntartásaim, hogy beteg állatot állatorosnak kell kezelnie. Uh -huh. És azt gondolom, hogy ez az elsődleges. Ilyen mentőhelyből ez a néhány van, amit elmondtam, van néhány olyan mentőhely még, ahol ahol állatorvos segítsége működnek, de nem állatorvos vezeti, vagy nem állatorvos üzemelteti. Uh -huh. Én azt gondolom, hogy gyógyítani mindig az orvosnak kell. Az embert az emberorvos, az állatot, az állatot ja. gyógyítsa. Ez egy nagyon-nagyon fontos, és jelen pillanatban azt mondom, hogy egy komoly gond ebben az országban. Minden ember, aki szereti a madarakat, úgy gondolja, hogy egy törést meg tud oldani. Nagyon-nagyon nagy gondnak látom jelen ebben az országban, hiszen ezt nevezzük kuruzslásnak. Uhum. Beszéljen az alapítványról, tehát, hogy mik a nehézségek? Hogy az alapítvány, az alapítvány e, tulajdonképpen ugyanúgy működik, mint bárki más alapítványa. Adományokat gyűjt, alapvetően a vadmadárkórház magánadományokból működik semféle pályázat, semféle e, uniós támogatás és a többi, és a többi nincs nálunk. Tehát uh -huh. azoknak az embereknek nyújtunk egyfajta szolgáltatást, akik madarat akarnak menteni. Nem mi akarunk madarat menteni, és ez megint az, hogy egy nagyon fontos hangsúly, e, vagy eltolódások más mentőjel szemben. Mi nem madarat akarunk megmenteni, mert nem vagyunk annyi rostobák, hogy azt gondoljuk, hogy a világoffsz moderát meg tudnánk menteni. Uh -huh. Azoknak az embereknek szeretnénk segítséget nyújtani, akik az erdőbe sétálva hirtelen segítséget keresnek, meg azt a Adarat, kigyógyítsa meg azt a madarat. Mi ezeknek az embereknek próbálunk segíteni. Uh -huh. Bármikor, 24 órán keresztül inkubátorral, kórházzal és bármivel. És akkora a támogatottságuk, amiből egy ilyen, mert ugye most egy előadótermet is, ha jól látom, hogy most van berendezés van. alatt. Ezt Igen. kizárólag azoknak az embereknek <coughs> tudjuk nyújtani a szolgáltatást, akiknek erre igényük van. És az ő támogatásuk jelenti a mi <coughs> anyagi bázisunkat, tehát amikor valaki behoz egy madarat, akkor ő, ha tesz mellé támogatást, akkor tudjuk kezelni. Ha nem tesz mellé támogatást, akkor gondjaink vannak, és értemszerűen sokszor vannak gondjaink. Akkor jönnek az egy százalékok. Már az 1% egy, egy megint egy hosszú történet, mert az 1%-ot én azt gondolom, hogy, hogy ma nem feltétlen a az vagy a madármentő helyek azok, amelyeknek 1%-ot kell kapniuk, hiszen vannak fontosabb problémák is ma, amelyekre pénzre lenne szükség. De én megértem és elfogadom, hogy vannak emberek, akik az egy százalékokat nekünk adják, ezt megköszönjük, elfogadjuk, és természetesen a madarakra fordítjuk, és ma már természetesen. Mindenkit arra is hogy hogyha ez a döntés, akkor nekünk adja ezt az egy százalékát. Tehát ez a másik nagy csoport, az gondolja, mint meg egy önkéntes felajánlásról van szó. És minden más költség, amit ez a kettő forrás, tehát a behozó madarak gazdái vagy behozói, uh -huh. illetve az egy százalék nem fedez, azt a saját családom én magam teszem bele. És ez tulajdonképpen a válasz arra, hogy bár az alapítvány ugyanolyan mostol helyzetben van, mint bármi más alapítvány, vagy talán rosszabb helyzetben is van, de mivel az a, a, a fenntartás, a működés, illetve az építés és mindennek a költségeit e, ilyenkor a családom átvállalja, nem azért, mert olyan iszonyatosan gazdagok vagyunk, hanem mert, mert ez egy döntés volt az én részemről, a feleségem részéről, ezért arra figyelünk, és arra próbálunk figyelni, hogy amit csinálunk, az igényes legyen minőség és kultúrált. Ezért néz ki úgy, a, hmm. a telepünk, ahogy, ahogy kinéz, ezért néz ki a Sukolói vadmadár kórház, hogy kinéz. Valóban a röpdéket én terveztem, én magam ácsoltam az egyik asztalos barátommal, és azért olyan a színük, és azért úgy vannak kifest, és azért olyan a design mert a feleségem festette a saját két kezével azokat a röpdéket, amelyeket, amelyeket ott lehet látni. És ő ezt azért tette meg, mert, <coughs> mert az én feleségem is ezt akarta adni nekem, nem azért, mert... Ne is bonszolgásuk ezt, érdekel, honnan hon szerintik hát az el a forrás. Azért este. néz ki ilyen Jó, sem az egész. Értem. Hányan laknak benne ö, ö, madarak most jelen pillanatban? A fehérvári ö, telepünkön ö, kb. egy 70-80 madár van jelen hmm. pillanatban, akiknek egy része nem visszaengedhető, egy része pedig... Ö, ö, Párja. Visszaengedésre vár, ott van egy olyan nagyobb dénk, amiben tulajdonképpen edzenek és készülnek a visszaengedésre. A sukoróin pedig körülbelül egy-harminc egy madár még. Ott azok a madarak vannak elsősorban, akik aktuálisan állatoros segítséget igényelnek, tehát rám van szükségük, mert éppen folyik az aktív gyógykezelésük, illetve azok a madarak, akikkel a foglalkozásokat, az előadásokat tartjuk, hiszen azokkal a napi kapcsolatban kell kerülnünk. Milyen foglalkozások lennünk. felvilágosító, <coughs> tehát kiknek tartja a foglalkozásokat? Amikor elkezdtem ezt az egész vadmodár kórházat tulajdonképpen sok-sok évvel ezelőtt, akkor ez egyfajta érdeklődés, madaras érdeklődés volt az én részemben. Azt gondolom, hogy ez egy viszonylag szűk körét érdekli az embereknek, engem nagyon érdekel, meg még van néhány ember, szere, aki szereti a madarakat, de ez, ahogy már mondtam az elején, madarak esetében egy viszonylag kis populáció. Aztán, amikor megszülettek a gyerekeim, akkor szerintem, ahogy mindenki, mi is elkezdtünk aggódni azon, hogy milyen világban nőnek, hova nőnek fel, hogyan őket, és, és milyen példát fogunk nekik mutatni, és hát mi mutatjuk a saját példánkat nekik, mert hát ugye mindenki a saját hmm. mintáját mutatja a gyerekének. És egyszer csak adtam egy felkérést egy, egy iskolától, hogy meséljek, nem iskolától, bocsánat, egy pedagógusoknak szóló rendezvényen, hogy meséljek a Vadmadár kórházról, és én megkérdeztem a feleségemtől, hogy hát most mit meséljek én a, a pedagógusoknak, hogy én hogy drotozom össze a madarakat, hát max rosszul lesznek, ha meglátják az én diáimat vagy képeimet. És akkor azt mondta, hogy nem, nem arról beszélj, hogy milyen hatása van a te munkádnak a gyerekekre. Ugyanis történt egyszer velünk az, hogy bejött két ö, kisgyerek, meglehetősen rossz kisgyerek ebbe a kórházba. Azt rossz állapotúak Nem, két, két nagyon rossz kisgyerek, ilyen falu rossz a kisgyerek, egy pici faluba éltünk akkor fehérvár mellett, és hoztak egy madarat, és elkezdtek kötekedni velem és próbálkozni, hogy én ezt a madarat föl tudom -e éleszteni. Ez egy nagyon régóta elpusztult veréb maradék volt, és hát ah. láttam, hogy próbálkoznak velem. És akkor gondoltam, hogy mit lehet ilyenkor tenni: elzavarom őket, ne szórakozzatok velem, amúgy is felnőttesen elintézem, vagy megpróbálok. E, valami más utat keresnék, és akkor mondtam, hogy oké, gyertek be a rendelőbe, nézzük meg, hogy mi van ezzel a madárral. Belemegy a egy Picit meglepődött, így van. Ők akarták, behívtam őket, és megvizsgáltuk az amúgy persze már régóta megdöglött madarat, és megállapítottuk, hogy bizonyít nincsenek e, légzés funkciók, nem megy a szíve, hát ez a madár valószínűleg meghalt. Hány Jó? éves gyerekek voltak? Ilyen 5-6-7 ilyen. Ezek az, az igazi falusi csibészek voltak. Nem iskolások voltak már, bocsánat. Tehát és hát ők maguk szerintem jobban meglepődtek, és másnap megjelentek már egy élő madárral És onnantól kezdve elkezdték szállítani hozzá a madarakat, de olyan tempóban, hogy alig győzte a kórház. Már az önkéntesei gondolom hát, őket. Így van, de... és tényképpen kapcsolatba kerültem két olyan gyerekkel, akikkel, akikkel mind a szüleinek, mind a pedagógusoknak akkor gondja volt. És a feleségem azt mondta, hogy hát ezt meséled el ezen a konferencián, és mondta azt, hogy áltottál egy mintát eléjük, és tulajdonképpen ez a minta működött, és amit te madármentés nevezel, az tulajdonképpen lélekmentés volt a két gyerek esetében. És akkor én először azt gondoltam, hogy hát nekem ez egy kicsit olyan, én ezt így nem tudom elmondani, nekem ez egy ez túl érzelgős, túl áll, nem tudom. De azt mondta, hogy, azt mondta, hogy Menjek be és mondjam, megtartottam az előadást, amit én gondoltam. hogy végén elmeséltem ezt a történetet, és azt mondtam, hogy ezért gondoljuk azt, hogy a madármentés lélekmentés, és hát hihetetlen hatása volt. Ez történt tíz éve, és tíz évet folyamatosan kapom a meghívásokat, és mesélek a kórházról, mesélek a munkáról, mesélek a példamutatásról, mesélek a, a segítségnyújtás fontosságáról. Jönnek hozzánk a gyerekek, önkéntesek, és látom, és mindig vannak, mindig vannak szép történetek. Behoznak egy. egy, egy speciális nevelési igényű gyereket, behoznak egy, egy, egy picit problémás gyereket, behoznak egy bármilyen gonddal küzdködő gyereket, és nem szólunk, nem csinálunk semmit, csak együtt elmegyünk és lekezeljük a madarakat. Nem csinálunk semmit, csak elmegyünk, megetetjük együtt a madarakat. Vagy szólok neki, hogy oké, okay, akkor te most hozd ezt a madarat, mert kezelünk, kötözünk, gyógyítunk, és a több, és a többi. És akkor látjuk, hogy hetek, hónapok alatt kinyílnak, hogy, hogy, hogy megváltoznak, hogy jók lesznek. De ez nem csak a gyerekeknél működik, így különben van egy ügyvéd barátunk, aki önkéntesünk. Egy jól menő ügyvédet kell elképzelni, akit fölhívunk, és azt mondjuk, hogy most szaladj el és egy madarat, mert menteni kell. Ugye oda kell szállítani a madarat a kórházba, kaptunk egy telefon, de nem tudunk értemenni, nem tudják behozni, kell egy önkéntes. És, és, és akkor feláll, ott hagyja a praxisát, vagy... ott hagy mindent, hát persze a, értem szeren a, valószínűleg a tárgyalást azért igen. nem be, elmegy is haza, és ha, hozzánk a madarat. És mindig mondanak, de miért csinálod? És akkor azt mondta, hogy nekem is szükségem van a lélekmentésre. De szép. Hallgassunk zenét. She took her love for to gaze a while upon the fields of barley. In his arms she fell as a hair came down among the fields of gold. Will you still? yellow sky, as we lie in fields of gold. See the West we move, like a lover's soul, upon the fields of barley. Feel her body rise, when you kiss her mouth. Promises like And there have been Some that I've broken Summer days Among the fields Of folly See the children run As the sun goes down Among the Fields of gold You'll remember Me when the West wind moves Upon the fields Of folly You can tell the sun In his jealous sky of gold, when we walked in fields of gold, when we walked in fields of gold. a Foggal és Örömmel című állatbarát műsort hallják a Civil Rádióban az FM 98.0-án. Folytatjuk a beszélgetést dr. Berkinyi Tamással a, a, a vad, Vadmadárkórház alapítója állatorvosával. Egyre -egy érdekesebb a beszélgetés, és egyre rövidebb idő marad arra, hogy a bánint értelmes kérdését feltegye, pedig egy nagyon fontos lépéshez jutottunk. Igen, bennem az a kérdés merült fel, hogy... Uh... Mi, mi van akkor, amikor mondjuk találunk egy sérült madarat, de éppen nincs lehetőségünk arra, hogy elvigyük egy ilyen inkubátorba, vagy megfelelő ellátást biztosítsunk neki. Helyi szinten tudunk-e mi magunk valamit tenni az ő érdekében? Ez egy nagyon jó kérdés, és erről mindig kell beszélni, hogy mit kell tennünk, ha egy sérült madarat találunk. Inkubátorba valóban nem lehet elvinni, hiszen ez csak működik, jelenleg még a fehérvári telepünkre se tudtuk megcsináltatni a költségek miatt. Mindenképpen azt mondanám, hogy az első és legfontosabb egy telefon, erre a Vadmundál kórháznak van egy ügyeleti száma, ahol egy automatál amit az interneten megtalálhatnak, Így, nagyon van. fontos. Amit én, az, ami, ahol, ahol én fölmondtam azt, hogy tulajdonképpen mit kell tenni egy madárral akkor, hogyha, ha találunk egy ilyen madarat, a legfontosabb, hogy magunkra vigyázzunk, hiszen azért ezek ragadozó madarak, vagy sérülést okozó madarak, egy gólya nagyon könnyen kiveri a szemünket, egy, egy karvaj, vagy egy ragadozó madár nagyon könnyen megkarmol minket, megfoghat minket. Tehát ez a legfontosabb, hogy magunkra vigyázzunk, de ne, ha lehet, akkor ne hagyjuk ott a madarat. Dobjunk rá egy takarót, egy pólót, egy törölközőt, egy bármit, és azzal fogjuk meg. Ha megvan a madár, és a saját testépségünkre tudtunk vigyázni, akkor célszerű keríteni egy papírdobosztambe, gyorsan bele tudjuk tenni, hogy minél, minél hamarabb biztonságos helyzetbe tudhatjuk. Utána kezdjünk el interneten keresgélni, és tulajdonképpen a terület szerint meg tudjuk nézni, hogy hova e, tudunk elszaladni. Ahogy mondtam, van két e, madárkórház, ahol, ahol bármikor fogadják a madarakat, illetve az állatkertekkel érdemes fölvenni a kapcsolatot, hiszen nekik van olyan átorosuk, és ha Nincs a két, két madárkórház, illetve nincs állatkert a közelben, akkor bármelyik állatoroshoz be lehet menni. Minden állatoros tudja ma már ezeket az intézményeket, és az elsődleges ellátást bármelyik állatoros meg fogja tenni, és tud nekünk segíteni, hogy, hogy mit, lehet, mit lehet tenni vele. Szerintem ez a legfontosabb. Nekem van én ilyen a, a doboz legyen kicsi, nagy, tehát az a jó, hogyha a madár mentő kevesebbet tud mozogni, hideget szeret, sokkos állapotban, annyira sérült állapotban, vagy melegre tegyük. A sötét az fontos, -e, mert láttam a, a képeken is, hogy mindig be van csukva a madár szeme, szóval vagy sötétben, vagy világosban, ezekre is. Igen, a doboz azért nagyon fontos, minél kisebb doboz, akkor a doboz legyen, amiben a madár nem nagyon forog, de még éppen. Uh -huh tud hasonlani, hiszen amikor sérült egy madár akkor hasol, nem kell egy góljának egy akkora doboz, egy mosógép dobozt keríteni be föl tud állni és rongálni tud, hiszen az nem jó neki. Csöndbe, nyugalomba sötétbe legyen, ezért jó a papír doboz, kell rá néhány luk az oldalára, hiszen kapjon levegőt. Jó precízen ragasztuk le a dobozt, tehát annál kellemetlen dolog nincs, mint amikor az autó pályán 130-nál jön az egész hölvés rájul a fejünkre, tehát Nagyon fontos, hogy leragasztuk, megtörtént eset azért. Azért mondtam. Tehát le kell ragasztani, legyenek lzőnyílások rajta, és sötétleg. Legyen. Ha lehet, akkor csöndes tegyük a madarat, tehát ne a kutyaház mellé, ahol egész nap ugat mellette a kutya, hiszen ezek nagyon-nagyon stresszérzékenyek. Van olyan madár, amit amikor megfogunk tulajdonképpen hevenyszívhalába elpusztulhat. Ezek iszonyatosan érzékeny állatok. Tehát csöndben, nyugalomban zárt papírdobozba, picinyilással érdemes föltüntetni a dobozra még a, a nevet elérhetőséget, hiszen próbálunk mindenkinek visszajelzést adni az által a megmentett madárról, És amikor a madár biztonságban nődögél a dobozába, akkor eh, kell értesíteni a megfelelő ügyeleti számot és segítséget kérni, és akkor ott kell eldönteni. Mi nagyon-nagyon igyekszünk -nagyon abban, hogy eh, segítséget nyújtsunk a szállításban is. Értem, kérjük, hogy aki tudja, szállítsa be a madarat, de aki nem tudja ezt megtenni, az eh, annak segítünk a szállításban is. Ha vérző drámai sérülések vannak, hogy egy karcsontörés, nyílt szabadon levő nyílt csontok, nyílt sérülések, és a többé, és a többé, akkor pedig irány az első állatorvos. Nem lesz olyan állatorvos, amelyik az első segít meg fogja tagadni, és nem azért, hogy, hogy, hogy ezért keményen számlázhasson is. Az első, az első segét azt mindenképpen azt gondolom, hogy szakembertől kell kérni, és ők azok, akik abban is tudnak segíteni, hogy mennyire drámaian sürgős a helyzet, hiszen amikor hozzánk bejön majd a telefon az első kérdés, az lesz, hogy mennyi időnk van arra, hogy megszervezzük a szállítást. Nincsen szállítóemberünk, önkénteseink vannak, ahogy meséltem, ügyvédurat és a többieket is, akiknek szólhatunk, különböző területeken, hogy vegyék a madarat és szaladjanak hozzánk. Én egyszer azt hallottam egyébként, hogy szabad kézzel nem lehet megfogni a madarakat, mert akkor a a szüleik vagy a fajtársaik megérzik rajtuk az uh -huh. emberszakot, és ezért kiközösítik. Ezt nem tudom, hogy ez egy mytos vagy. Azt visszatenni a fészekben nem szabad, de... ugye? Ez? Igen. Igen, ez igen. A fiókáknál, tehát a nem merülhet fel, hogy mit tesz a szülő, vagy mit nem tesz a szülő. Általában a, a fészket megzavarjuk azzal, hogy fölmászunk, kotorászunk, és a többi azt nem szeretik a madarak, de ez kétesőjes, hiszen lehet, hogy a szülő nekünk jön és el akar zavarni, megint csak mérettől függően. Általában az a szabály, hogyha a fióka kiesik a fészekből, akkor ott azt kell hogy valóban kiesett, vagy kiugrott szerencsétlen az eredeti fülesbaglyokra, vagy például itt a városban a rigókra, a fekete rigókra, és az a jellemző, mm. hogy amikor elérik a kamaszkort, akkor kiülnek a fészek szélére, illetve megtanulnak repülni. Azt szokott történni, hogy szegény fölveszi, fő, nagy levegőt vesz bátorságot, és elindul repül egyet, hát nem sikerül neki lepottyan a földre, arra, hogy az ember is megmenti. De nem kéne megmenteni, ha már kitollasodott. Egészséges fel, vagy nagyméretű fiókáról van szó, kitokosodott, érett fiókáról van szó, hiszen neki éppen vissza kéne majd valahogy jutni a fészekbe ágról ágról ugrálva, fölmászva a fakérgen, vagy a fa aztán majd még egyszer ki kéne ugrani, és ezt kéne egészen addig csinálni, amíg megtanul repülni. Ilyenkor szoktak a jóindulatú emberek közbelépni és megmenteni a szülőktől a madarat, erre, nem ér, erre vigyázni kell. Ha viszont valóban egy olyan madarat találunk, ami tollas. vigyázni csupasz. kell vigyázni, ezt hogy döntöm el? Ezt akarom mondani. Tehát, a tollas. Tollas egészséges ugráló fiókáról van szó, azt hagyjuk békén. Abban az esetben egy csupasz, kopasz, földönfekvő, lábra is alig állni tudó, picikis szerencsétlenről, azt igen azt meg kell menteni, hiszen az gyorsan ki fog hűlni. De az, amelyik elszalad előlünk, azt ne, azután ne nyargaljunk, azt ne fogjuk meg. Tehát a fiókáról van szó, mert az csak azért szalad éppen vissza, hogy fel tudjon menni a fészekbe. És megint más, hogyha nem fiókáról van szó, hanem felnőtt madáról, akinek lóga szárnya, lóga lába, esetleg vérzik, tekergető a fejét, és a többi. Tehát látjuk, hogy valószínűség kérülések vannak, hát azokat persze meg kell menteni. Egy törött szárnyű egerészőjv után fussunk persze egy kabáttal, és azt fogjuk meg, de egy teljesen egészséges előlünk ugráló, vagy csak a, a sarokba kattogó erdei bagoly fiókát ne szedjünk fel a, a, a falról. De mondjuk, ha az ember ott áll egy darabig kiderül számára, hogy, hogy itt egy egészsége, tehát hogy én biztos nem tudnám most holnap eldönteni, hogy. Igen, ez egy teljesen jogos kérdés, és ebben egy picit e, ellentétes véleményen vagyunk az, a többi madara szakemberrel. Én mindig azt szoktam mondani, hogyha ha valaki talál egy fiókát, és bizonyt és nem tudja eldönteni, hozza be. Még mindig jobb, hogyha mi utána felneveljük azt a fiókát. Lehet, hogy, hogy teljesen egészséges volt, és lehet, hogy ott voltak a szülei, de ha már az ember kezébe került, és kétesélyes a dolog, ne adj Isten nagy a forgalom, ne adj Isten macskajára, és a többi és a inkább hozza be, és mi inkább megmentünk három fiókával többet akár fölöslegesen is, és fölneveljük, hiszen ez nekünk utána hetekig tartó nevelést jelent, utána majd a felkészítést a természetbe, utána csoportba kell tenni, idősebb madarakkal össze kell pakolni, akik megtanítják majd az élet alapvető rejtelmére, de inkább hozza be valaki, hogyha bizonytalan, mint hogy ott hagyjunk egy, egy esetlegesen egy legyengült és talán sérült madarat. Tehát aki nem tudja, hozza be. És az, hogy mondjuk egy csupasz madarat, akár mi hogy már szabad kézzel megfoghatunk, vagy valami kesztyűt húzzunk rá. A, madár szempontjából, a madár szempontjából nyugodtan meg lehet fogni. Arra kell gondolni, hogy egy, mondjuk egy karvaj fiókon nagyon-nagyon keményen meg fogja fogni a, a kezünket a, uh -huh. a karmaival, illetve arra kell számolni mindig, hogy egy ragadozó madár zsákmányállatot teszik. Szennyezet, a szennyezetek a karmai, azért ha azzal megfogja a kezünket, az nem biztos, hogy nekünk túlságosan jó tesz. Tehát ezért mondtam az előbb. Nem biztos éppen egy ilyen ott van nálunk, de egy póló, egy pulóver, egy kabátot lehet nálunk, azt kell rátenni. De az nincsen, hogy megmentjük a fiókát, akár a fészekben, bevisszatesszük, egy téve a szülők ki. Nem vagy, hogy, hogy a szülők. Tehát ez, amit ahol az egész elindult, hogyha a szagunkat rajta hagyjuk, az nem, nem igaz? Nem, ez nem fogja zavarni őket. Nem az zavarja őket, hogy érzi a szagunkat, az fogja zavarni őket, hogy, hogy kotorászunk a fészekbe. De amit tudni kell, hogy az a fiók, ami egyszer kiugrott a fészekből és hogy az megint ki fog ugrani. Tehát vannak, van olyan, amikor telefonálva, hogy most akta vissza 23 óra a, a vörösbe egy fiókákat, és mindig kiugrálnak. És akkor mi a teendő? Szedjék össze és hozzák be. Aha, akkor Amikor nem egyértelmű a helyzet, amikor kétes, és amikor bizonytalan, amikor veszély van, forgalmas út mellett van, bármiféle kétség van a modellbiztonságát illetően, akkor inkább hozzák be. Ez azért nagyon fontos, mert ugyan itt elhangzott, és én szeretném ezt újra ö, aláhúzni, hogy az önök telefonszáma nem csak egyszerűen, tehát ott van, ezt akartam mondani, hogy megtalálható könnyedén az interneten, és ez nagyon ritka. Tehát az egész, amikor elkezdtem önöket nézegetni, itt el a számomra a szimpátia, hogy ott volt egy telefonszám, tehát önök nem elmúlnak a megmentendő állatok elől, hanem, hanem ott állnak, tehát hogy mindenki éljen ezzel a lehetőséggel, nem menjenek el sérült állat, sérült Vadmadár mellett, mert, mert van hova vinni, van segítség, az interneten megtalálható a Vadmadár Kórház és Sukoron. A mai műsor vendége volt dr. Berkényi Tamás, aki ezeket a vadmadárokórházakat ellátja, illetve alapította, és Kazinci Bálinta aki segített nekünk a... Uh -huh. Jaj, hát és a, vörö a vörösvércse, bocsánat, igen, mutatja Peti Kandás, a technikusunk, hogy őt is mondjam be, és egy vörösvércse lánya, ki tavaly óta lakik ebben a kórházban, és most arra majdnem elalud, de már, úgyhogy köszönjük szépen a hallgatók figyelmét, jövő héten újra hallgassanak minket, viszont hallásra! Viszont hallásra! Köszönöm szépen! Foggal és örömmel. Foggal és örömmel. Foggal és örömmel. Foggal és örömmel. Jöj kedvesem, gyere, mondd el, mit érzel, titkolni kár, hisz látom én. Jöj kedvesem, gyere, mondd el, mit érzel, az élet nem lányregény. Jöjj kedvesem, hiszen szép szemet